פרק ד' ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. ויאמר אליה אלישה, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן. ויאמר לכי, שעלי לך כלים מן החוץ, מאת כל שכניך, כלים ריקים, אל תמעיטי. ובאת, וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תשיאי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה. הם מגישים אליה, והיא מוצקת. ויהי, כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אלי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן. ותבוא, ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך. תחי בנותר. ויהי היום, ויעבור אל אישה, אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מדי עוברו, יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה, הנה נא ידעתי, כי איש אלוהים קדוש הוא, עובר עלינו תמיד. נעשנה עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. והיה בבואו אלינו יסור שמה. ויהי היום, ויבוא שמה, ויסר אל העלייה, וישכב שמה. ויאמר אל גיחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה, ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך, או אל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנכי יושבת. ויאמר, הוא מה לעשות לה? ויאמר, גיחזי, אבל בן אין לה, ואישה זקן. ויאמר, קרא לה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר, למועד הזה, כעת חיה. את חובקת בן. ותאמר, אל, אדוני איש האלוהים, אל תכזב בשפחתך. וטהר האישה, ותלד בן, למועד הזה כעת חיה, אשר דיבר אליה אלישע. ויגדל הילד, ויהי היום, ויצא אל אביו אל הקוצרים. ויאמר אל אביו, ראשי, ראשי, ויאמר אל הנער, שאהו אל אמו. ויסאהו, ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים, וימות. ותעל ותשכיב�הו על מיתת איש האלוהים, ותסגור בעדו, ותצא. ותקרא אל אישה, ותאמר, שילחנה לי אחד מן הנערים, ואחת האתונות, וארוצה, עד איש האלוהים, ואשובה. ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת? ותאמר, שלום. ותחבוש האתון, ותאמר אל נערה, נהג ולך, אל תעצור לי לרכוב, כי אם אמרתי לך. ותלך, ותבוא אל איש האלוהים, אל הר הכרמל. ויהי כראות איש האלוהים אותה מנגד, ויאמר אל גיחזי נערו, הנה השונמית הלז. עתה רוץ נא לקראתה, ואמר לה, השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד, ותאמר, שלום. ותבוא אל איש האלוהים אל ההר, ותחזק ברגליו, ויגש גיחזי להודפה. ויאמר איש האלוהים, הרפלה, כי נפשה מרה לה, ואדוני העלים ממני, ולא הגיד לי. ותאמר, השאלתי בן מאת אדוני, הלא אמרתי, לא תשלה אותי. ויאמר לגיחזי, חגור מותניך, וקח משענתי בידך, ולך. כי תמצא איש, לא תברכנו. וכי יברכך איש לא תעננו, ושמת משענתי על פני הנער. ותאמר אם הנער, חי אדוני, וחי נפשך אם אעזבך. ויקום וילך אחריה, וגחזי עבר לפניהם, וישם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב, וישוב לקראתו. ויגד לו לאמור, לא הקיץ הנער. ויבוא אלישע הביתה, והנה הנער מת, מושכב על מיתתו. ויבוא, ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. ויעל, וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגהר עליו, ויחם. בשר הילד. וישוב וילך בבית, אחת הנה ואחת הנה, ויעל, ויגהר עליו, ויזורר הנער עד שבע פעמים, ויפקח הנער את עיניו. ויקרא אל גיחזי, ויאמר, קרא אל השונמית הזאת. ויקרא איך, ותבוא אליו, ויאמר, שאי ונך. ותבוא ותבוא. פול על רגליו, ותשטחו ארצה, ותישא את בנה, ותצא. ואלישע שב הגלגלה, והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו. ויאמר לנערו, שפוט הסיר הגדולה, ובשל נזיד לבני הנביאים. ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, וימצא גפן שדה, וילקט ממנו פקועות שדה מלא בגדו, ויבוא, ויפלח אל סיר הנזיד, כי לא ידעו. ויצקו לאנשים לאכול, ויהי כאוכלם מהנזיד, והמא צעקו, ויאמרו, מוות בסיר, איש האלוהים, ולא יכלו לאכול. ויאמר, וקחו קמח, וישלך אל הסיר, ויאמר, צק לעם, ויאכלו. ולא היה דבר רע בסיר. ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש האלוהים לחם ביכורים, עשרים לחם שעורים, וכרמל בצקלונו. ויאמר, תן לעם ויאכלו. ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני מאה איש? ויאמר, תן לעם ויאכלו. כי כה אמר אדוני, אכול והותר. וייתן לפניהם, ויוכלו ויותירו, כדבר אדוני.